Alkahar is daar die wese, onder wie se beheer en mag alle dinge wat bestaan is, gehoorsam is aan en jyltemals onder krag of mag is as gevolg van se beheer. Wat Alkahar ook al van hulle wil hee, laat hy hulle doen. Dit word op verskillende maniere in die skipping gaan manifesteer. Die bestaan en nie bestaan van elke skipping is onder sy beheer. Die jimmel is uiterst groot. Allah ta'ala hou hulle op hulle plek en laat hulle nie toe om van hulle wentelbane te beweeg. Nie. Fysische lichame bestaan gewoonlik uit sand, water, lig en vier. Hier die vier elemente hou natuurlijk nie daarvan om saam gemeng te word nie. Dit is slechts die volmaakte macht van Allah wat hulle vermeng hou so hulle nie sky nie. Groot en machtige koninkrijke het in die geschiedenis voorbij gegaan, maar Allah Ta'ala se kwaliteit van onderwerping het hulle jyltemaal hulpeloos gemaakt dier syktes en dood.